Прийшли в світлицю. Карпо сів біля порога на ослін. Сіру баранячу папаху тримав на коліні. Раз у раз підкручував козацького вуса. Намагався показати, що й справа коротка, і що він не хоче визнавати такого брата. Микола прийшов у кімнату, сів біля вікна. Таку ж папаху, як і в старшого брата, поклав на підвіконня. Лікті поставив на коліна. Нагнувся, зіпершись головою на руки. На братів не дивився. «Кажи, чого звісив голову?» – кинув Карпо Миколі. «А що казати? Дивлюсь, Віктор не гірший за нас, і тілом справний, і собою нічого», – сказав, піднявши голову. Віктор стояв насторожений, нарешті стурбовано запитав. «Ви, бува, не судити мене прийшли? Щось я не второпав, чого ви хочете?» «Я вас до столу, а ви на мене вовком?» «Особливо ти, Карпе. Поясніть, що таке?» «Так-так, судитимемо», – вихопився Карпо, немов чекав слова, за яке можна було б зачепитися. «Ти нас соромиш на весь світ своїми віршиками. То тільки на тебе пальцем показували, та різні билиці розповідали, як ти під коней кидався, від їжі відмовлявся». Дівка вже дружиною стала. Спала з чоловіком, а ти на коні ночами на їхньому хуторі топтався. А тепер уже замовкни, вигукнув Віктор. Тепер уже замовкни, знову крикнув Віктор. Тепер уже і на нас указують пальцем. Дивіться, то брати того, що віршики пише. Страждає від кохання. У кожного карпе. Є свої радощі і болі. Ти за худобу вболіваєш, а я за папір, бо писати нема на чому. Віктор говорив спокійно. Аби ти завів три корови та півсотні овечок, то шукав би вила та лопату, а не папір. Та добро наживав би, бо скоро пустиш на вітер те, що мати тобі дала. А то моя справа, Карпе. Я до тебе не прийду, кусня просити». Не зарікайся, озвався Микола, життя таке химерне, що ним сам не керуєш. І зупинитися не можна, якщо кудись людину тягне. Можна, все так же голосно говорив Карпо. Ти що, Микола, заступаєшся за Віктора? Не за Віктора, взагалі кажу, як буває, а ти, Карп, немов навіжений. Ну хіба ж людина сама керує своїм життям? Ним або Бог керує, або біс крутить. А ти теж немов збісився. Прийшов поговорити, то й говори, а не горлань. Бо Віктор укаже нам на двері і правильно зробить. Не бійся, я не вкажу на двері, сказав Віктор. Ви прийшли поговорити, то говоріть, тільки не ображайте і не нав'язуйте своєї волі. Кожний хай живе, як хоче, аби зла не робив. Отож я й кажу, Карпо заговорив спокійніше, візьми жінку, молоду, працьовиту, обгороди двір, заведи худобу, а там і діти підуть, і скажуть про тебе, людина за розум узялася, і нам приємніше буде. Ти ж наш брат. Ось у тебе, Карпе, відповів Віктор, дружина, Нівроку здорова працьовита з приданим. Така, яку й шукав. Скажи, а не дай, Господи, вона захворіє і не зможе порати твоє господарство. Ти її виженеш? А чо б це я її виганяв? Що я, нелюд? А чо ж ти мені пропонуєш здорову і роботящу? А мені хай вона хто завгодно, аби я її покохав. Та я після люби нікого не покохаю. І тобі, Карпе цього не зрозуміти. Мені, брати мої, треба, щоб в очах коханої сонце сходило і в хмарну погоду, щоб серце сміялося, щоб мені хотілося вірші писати, а не тільки худобу порати. Отаке. Та не забудьте свої папахи. Микола взяв папаху з-під а Карпо підняв свою до грудей, переконаний, що він її не забув та так і вийшов з хати. Коли вже зійшли з Ганку, Карпо запитав, «А як ти гадаєш, Віктор нас зрозумів?» «А вже ж, зрозумів», відповів Микола на